Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd fa yakhawanu fid din wa akhowati rahimani wa rahimakumullah insyaallah pada alkitab akan memulai pembahasan kitab al qawaidul arba empat kaidah penting untuk memahami tauhid dan mengenal kesyirikan yang disusun oleh Syekhul Islam Al Mujahid Al Mujaddid Al Imam Al Allamah Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Buku ini dimulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Para ulama menjelaskan Memulai risalah dengan basmalah Minimalnya kita mendapatkan Tiga faedah Tiga manfaat Demikian pula aktivitas-aktivitas yang lain Manfaat yang pertama Iqtidaan bi kitab Allah ya'azawajallah Wasunati rasulihi sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani kitab Allah subhanahu wa ta'ala al Quranul karim Dimulai dengan basmalah Walaupun membacanya Dimulai dengan Isti'adah Tapi secara tertulis Dimulai dengan basmalah Demikian pula Sunnah para nabi Nabi Sulaiman alaihis salam menulis surat, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Namal pada ucapan Ratu Sabak, Innahu min Sulaiman wa Innahu bismillahirohmanirohim. Surat ini asalnya dari Sulaiman dan dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat-surat beliau juga dimulai dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Herakal, penguasa Romawi. Demikian pula perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun orang-orang musyrik menolak, mereka menolak. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Akhirnya diganti jadi Bismillahirrahmanirrahim Walaupun maknanya sama Jadi Ini yang pertama Meneladani Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bahkan sunnah para Nabi terdahulu Yang kedua Istianatan Billahi Azza wa Jalla Memulai aktivitas dengan basmalah adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna bismillah. Para ulama menyebutkan huruf ba adalah baul isti'anah. Ba untuk meminta pertolongan kepada Allah sehingga makna bismillah astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat bismillah Pentingnya kita mengucapkannya Karena kita selalu butuh pertolongan Allah Akan sempurna urusan kita apabila diberikan pertolongan oleh Allah Dan kita tidak akan pernah lepas sedikitpun Dari kebutuhan terhadap pertolongan Allah Subhanahu SWT Terutama di dalam beribadah kepadanya Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencari berkah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang keberkahannya paling banyak. Keberkahannya yang sangat melimpah. Yaitu pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya Dengan menyebut nama-namanya Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah Maka berdoalah dengannya Di dalam nama-nama Allah Ada keberkahan Apabila kita mengamalkannya Bagaimana cara mengamalkan nama-nama Allah Yang pertama Pelajari makna dan kandungannya Pelajari makna dan kandungannya Yang kedua Gunakan dalam doa Gunakan dalam doa kita Yang ketiga Amalkan makna dan konsekuensinya Contohnya Nama Allah As-Sami'ul Basir As-Sami' dan Al-Basir Ini dua nama Allah Yang maha mendengar Dan maha melihat Bagaimana cara kita mengamalkannya Mengamalkan konsekuensinya Maka hendaklah kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita bahawa Allah senantiasa mendengarkan ucapan kita sehingga kita berhati-hati di dalam berbicara bahawa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan sehingga hati-hati di dalam melakukan tindakan kita. Inilah yang dimaksud mengamalkan nama-nama Allah. Pahami makna dan kandungannya, yakini kebenarannya, gunakan dalam doa dan amalkan dalam hidup kita. Amalkan konsekuensi dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan di sini di dalam basmalah terdapat tiga nama Allah. Yang pertama nama Allah itu sendiri lafdzul jalalah maknanya adalah al-ma'bud hubban wa ta'dhiman Allah artinya yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan sedangkan ar-rahman maknanya ذُرْرَحْمَةِ الْوَاسِعَ pemilik rahmat yang sangat luas dan ar artinya adalah ذُرْرَحْمَةِ الْوَاسِعَ pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya jamaah sekalian di dalam kalimat Bismillah Demikian pula Jika dilanjutkan sampai selesai ar Rahim, Terdapat padanya Penetapan Tiga macam Tauhid Kalau ada yang bertanya Dari mana kita memperoleh Pembagian tiga macam Tauhid Jawabannya adalah Dari Istiqra'un nusus Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah seluruhnya tanpa pengecualian, maka kita akan dapatkan tauhid itu terbagi tiga: tauhid Rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat. Seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Melainkan berdasarkan seluruh dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid. Bahkan di dalam kalimat bismillah sudah terdapat tiga macam tauhid. Dalam kalimat bismillah saja belum di, belum dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertama tauhid rububiyah dari kalimat Bismillah, kita bisa memetik pelajaran Penetapan Tauhid Rububiyah Dari sisi mana? Dari sisi kita mengimani Allah Azza wa Jalla Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita Tidaklah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita Kecuali sang pencipta Penguasa dan pengatur alam ini Hanya dialah yang bisa menciptakan Pertolongan bagi kita, rezeki bagi kita, atau kemanfaatan, ataupun menghilangkan kemudaratan, maka kita minta tolong kepadanya. Hanya dia yang menguasainya, hanya dia yang mengaturnya. Itulah sebabnya kita mengucapkan Bismillah untuk minta pertolongan kepadanya. Kita tidak menyebut nama selainnya, kita tidak minta pertolongan kepada selainnya. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga ditegaskan wa iyyaka nas'al dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. <coughs> Persis seperti makna bismillah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Maka di situ ada penetapan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, penetapan tauhid uluhiyah. Dari sisi mana penetapan tauhid uluhiyah? Dari dua sisi. Yang pertama Konsekuensi rububiyah. Kalau kita sudah imani Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, makanya kita minta tolong kepada-Nya, karena hanya Dia yang punya sifat rububiyah. Yang tidak punya sifat rububiyah, enggak mungkin bisa menolong kita. Maka kalau begitu konsekuensinya hendaklah kita imani hanya Dia yang patut disembah. Bagaimana mungkin kita menyembah makhluk yang sama saja dengan kita, enggak bisa menolong kita? Bahkan gak bisa menolong dirinya sendiri Hanya Allah yang menolong kita Maka sudah sepatutnya Hanya dia yang kita sembah Ini sisi yang pertama Sisi yang kedua dari nama Allah itu sendiri Sudah dipahami dari nama Allah Al-Ma'bud Hubban wa Ta'ziman ta Maka hanya dia saja Yang patut disembah Jadi Di dalam Basmalah, di dalam Bismillah saja ada dua sisi penetapan tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga penetapan tauhid asma wa sifat. Di dalam bismillah Allah kabarkan kepada kita dia memiliki nama Allah. Nama yang paling agung. Maka kita pun paham. Hanya Allah yang berhak menetapkan nama baginya. Dan di dalamnya terkandung sifat al-uluhiyah yang sepatutnya disembah. Iya. Yeah. Belum lagi, kita lanjutkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah kabarkan kepada kita tiga nama. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita pun paham. Hanya Allah yang boleh menetapkan nama baginya. Ini yang dimaksud dengan Tauhid, Asma wa Sifat. Kita imani. Setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik di dalam Al-Quran, dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak kita serupakan Dengan sifat-sifat makhluk Jadi jelas Di dalam kalimat Bismillah saja Terdapat penetapan Tiga macam Tauhid Kalau kita lanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Lebih jelas lagi penetapan Tauhidul Asma wa Sifat Dan setiap nama Allah Pasti mengandung sifat di dalam nama Allah terkandung sifat uluhiyah Di dalam nama Ar-Rahman terkandung sifat rahmat Di dalam nama Ar-Rahim juga terkandung sifat rahmat Kalau begitu apa perbedaannya? Rahmat di dalam Ar-Rahman dan rahmat di dalam Ar-Rahim Perbedaannya adalah Rahmat di dalam Ar-Rahman itu adalah sifat zatiah. Iaitu sifat rahmat Yang melekat pada diri Allah Tidak pernah terpisah darinya Sedangkan rahmat pada ar-Rahim Adalah sifat fi'liyah yaitu perbuatan Allah Merahmati hamba-hambanya Sesuai dengan kehendaknya Sifat yang terkait dengan kehendak Kalau Allah menghendaki Allah melakukannya Kalau tidak Maka Allah tidak melakukannya Ya yeah. Jadi masyaallah kalimat yang singkat ini terdiri dari tiga nama Allah yang penuh dengan keberkahan. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah agar kita mendapatkan pertolongan dan keberkahan. Sebagai penutup di antara hadis yang menunjukkan keberkahan basmalah atau ucapan Bismillah Adalah sebuah hadis yang diruayatkan Imam At-Tirmidhi Dari sahabat yang mulia Yang bernama Usama radhiyallahu anhu Beliau pernah naik Hewan tunggangan Bersama Rasulullah SAW Ternyata hewan itu tergelincir Di perjalanan Lalu sahabat ini mengatakan Tak isah syaitan Celakalah syaitan Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur beliau. Nabi Sallam bersabda kepadanya, 'Jangan kamu mengatakan celaka setan. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia mengatakan, dengan kekuatanku Jadi dia makin sombong Walakin kul bismillah Akan tetapi Ucapkanlah bismillah Fa inna kalau kul tadalik Tasagar Hatta yakuna misla zubab Karena kalau kamu mengatakan bismillah Setan itu akan Mengecil Sampai seperti seekor lalat Kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah ini dari taksiri barakati bismillah. Ini adalah pengaruh keberkahannya bismillah. Apa berkahnya di sini? Mengalahkan setan. Subhanallah dengan menyebut nama Allah maka syaitan akan perkelahkan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis sama' wa huwas alim. Bahkan tidak ada bahaya apapun Di langit dan bumi Dengan nama Allah Azza wa Jalla Semoga bermanfaat Ini mukaddimah Kitab Al-Quaid Al-Arba Ringkas penjelasan tentang Basmalah Wa bilahi taufiq Wa alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh